«Може, ви скажете мені, сер, які ваші наміри?» – спитав його світлість, скипівши від гніву. «Тільки оберегти себе і моїх хлопці від шибениці полковника Бішупа. Я правильно передбачав, що ваше виховання не дозволить вам залишити полковника в біді і що ви неодмінно прийдете за ним сюди. Я послав на берег капітанові порту і комендантові форту наказ полковника Бішупа негайно з'явитися на корабель». «Як тільки вони піднімуться на борт Арабелли, у мене будуть всі заложники, що гарантуватимуть нам повну безпеку». «Ви не процідив крізь зуби лорд Джуліан. «Усе залежить від того, як дивитись на речі», – спокійно відповів Блад. «Мушу зауважити, що не в моєму характері прощати такі образи, але зважаючи на те, що колись ви з власної волі зробили мені одну послугу, а зараз хоч і проти волі робити другу, я не звертатиму уваги на вашу нечемність. Його світлі зареготав. «Ви дурень!» – сказав він Бладові. «Ну, невже ви думаєте, що я прибув сюди, не вживши ніяких заходів?» «Я розповів комендантові про те, як ви примусили полковника Бішупа піти з вами». «Про це знає і комендант форту. Розсудіть тепер самі. Чи вони виконають наказ Бішупа і чи дозволять вам?» «Вільно вийти в море!» Обличчя Блада стало серйозним. «Дуже жаль, що ви це зробили», – промовив він. «Ще пак, я знав, що ви пошкодуєте», – сказав лорд Джуліан. «Я шкодую не через себе. Мені жаль губернатора. Знаєте, що ви накоїли? Ви майже повісили його». «Боже мій!» – вигукнув Бішоп, затримтівши від страху. І якщо вони зроблять хоч один постріл у мій корабель, губернатор негайно ж загоїдається на нокреї. У вас залишився єдиний шанс полковнику, який полягає в тому, що я повідомлю їх про свої наміри. А щоб ви, мілорде, могли якнайкраще виправити заподіяну вам шкоду, ви самі поїдете з цим листом». «Хай мене краще повісять, ніж я поїду на берег», – загарічкував Уейт. Даремно. «Це просто нерозсудливо з вашого боку, мілорде. Та коли ви опираєтеся, то на борту знайдеться інший посланець, а мої позиції, як я й передбачав, зміцняться ще одним заложником». Лорд Джуліан втупився в Блада, зміркувавши, від чого він відмовився. «Може, ви передумаєте після того, як я вам усе пояснив?» – запитав капітан. «Поступіться! Поступіться йому ради Бога і їдьте, мій лорде!» – бризкаючи, слиною простогнав Бішуп. «І зробіть так, щоб вони негайно виконали мій наказ. Цей клятий пірат схопив мене за горло!» Його світлість з презирством і огидою звів на Бішупа свої безбарвні очі. «Що ж?» Коли ви наполягаєте, почав був він, але замовк, і, знизавши плечима, звернувся до Блада. На вас можна покластися, що полковникові Бішопу гарантується повна безпека, якщо вам дозволять вийти з порту. «Даю вам таке слово», – сказав Блад. «Навіть більше того, обіцяю без затримки висадити полковника Бішопа на берег». Лорд Джуліан змусив себе вклонитись принишкло губернаторові. «Ви розумієте, сер, що я пішов на це за вашим бажанням?» холодно спитав він. «Розумію, звичайно, розумію!» поспішив підтвердити бішоп. «Гаразд!» Лорд Джуліан знову вклонився і пішов з каюти. Блад провів його до трапу, під яким внизу погойдувалася шлюбка Рабелли. «До побачення, мілорде!» сказав Блад. Пробачте, мало не забув. Він витяг з кишені пергамент і простягнув його Вейду. Ось ваш патент. Бішоп мав рацію, кажучи, що ви видали мені його помилково. Лорд Джуліан пильно глянув на Блада і вираз його обличчя полагідніше. "Жаль", з непідробною щирістю сказав він. "За інших обставин, мілорде, почав Блад. Та навіщо про це? Ви розумієте. Шлюбка чекає вас.